För järnvägstrafiken inleds det här året 1956 med ett olycksdrabbat första kvartal. Fredagen den 13 januari kolliderar en räddspuss med ett tungt lastat malmtåg mellan Grängesberg och Kopparberg, cirka två kilometer söder om Ställdalens station. 20 av räddspussens passagerare omkommer, 12 av dem är skolungdomar på väg hem från realskolan i Kopparberg. 16 personer skadades. Trafikbeträdet Ingvar Broman Vid Ställdalens station Försöker förgäves avvärja katastrofen då, Först då Ringde jag Kopparberg Jag kände tjänstgjorde nämligen i där då Och eh, frågade Kopparberg om Rälsbussen hade avgått Från Kopparberg Vi hade inte fått anmälan om detta förut Och då sa de att Han hade gått Och då rusade jag in här till stationsinspektör Älgeby. Och fråga han om vi skulle göra om vi skulle försöka få tåget att spåra ur här. Genom att leda in det på ett sidospår. Och han var ju med på det också. Och jag skulle springa ut till yttersta växeln. Och försöka lägga om den. Men tyvärr så handlade han ju inte fram innan tåget redan var här. Och det var ju katastrofen oundviklig. Under mars inträffar ytterligare tre olyckor. Bland annat kolliderar den 24 mars rälsbussen på Inlandsbanan med ett lokalt godståg vid Acavara nära Arvisjaur. 16 personer omkommer. Men också på havet händer det olyckor.